דניאל, דניאל, פרק א'. בשנת שלוש למלכות יהויקים מלך יהודה, בא נבוכד נצר מלך בבל ירושלים, ויעצהרה לה. ויתן אדוני בידו את יהויקים מלך יהודה, ומקצת כלי האלוהים, שינער בית האלוהים, ויביאם ארץ שנער בית אלוהב, ואת הכלים הביא בית אוצר אלוהב. ויומר המלך לאשפנז רב סריסיו,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 יעמדו לפני המלך. ויהי והם מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. ויישם להם שר הסריסים שמות. ויישם לדניאל בל צ'צר, ולחנניה שדרך, ולמישאל משח, ולעזריה עבד נגו. ויישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפתב"ג המלך ובין משתב ויבקש משר הסריסים, אשר לא יתגאל. ויתן האלוהים את דניאל לחסד ולרחמים לפני שר הסריסים. ויומר שר הסריסים לדניאל, ירא אני את אדוני המלך, אשר מינה את מאכלכם ואת משתיכם, אשר למה יראה את פניכם זועפים מן הילדים, אשר כגילכם? וחייבתם את ראשי למלך. ויאמר דניאל אל המלצר, אשר מינה שר הסריסים, על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, נסנה את עבדיך ימים עשרה. ויתנו לנו מן הזרועים ונאכלה, ומים ונשתה. ויראו לפניך מראינו, ומראה הילדים האוכלים את פתב"ג המלך. וכאשר תראה, עשה עם עבדיך. וישמע להם לדבר הזה, וינסם ימים עשרה. ומקצת ימים עשרה, נראה מראיהם טוב, ובריאי בשר,